Behi hori deitzen da jazent, batu bost e, umaldieinak, batu lau ume hastentu gunak, horisak dinak, eta hori bat. Eta behi horrek, e, bizten da, produktsio mailian e, hanizezne eiten du, ezen da azken, azken umaldian eintu hamozmila pinta, berroita bost grasa matiagazetan, eta hoita hamasei matiagproteiketan. Urtetik ume bat eiten du, Eta gainerat, zelul somatik maile horretan, bon behar da, normalki esni hauna izateko berre unta berreuita hamar mila petik izan. Eta horrek berreuita hamar, huita noi mila, egiten du berre bizaldi huzien, orduan Eta gainerat, klasifikatua da, excellent, katraven onz, eran nahi du, biziki uncha.